פרק ה. אשיר נא לידידי שירת דודי לכרמו, כרם היה לידידי בקרן בן שמן, ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו זורק, ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו, ויקב לעשות ענבים ויעש באושים. ועתה יושב ירושלים ואיש יהודה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 ומעשי ידיו לא ראו, לכן גלה עמי מבלי דעת, וכבודו מתר אב, והמונו ציחי צמא. לכן הרחיבה שאול נפשה, ופערה פיה לבליחוק, וירד הדרה והמונה, ושעונה ועלז בא. ויהי שחם, ויהי שפל איש, ועיני גבוהים תשפלנה. ויגבה אדוני צבאות בן והאל הקדוש נקדש בצדקה. ורעו כבשים כדוברם, וחורבות מיחים גרים יאכלו. אוי מושכי העוון בחבלי השווא, וכעבות העגלה חטאה. האומרים ימהר יחישה מעשהו, למען נראה, ותקרב ותבוא העצת קדוש ישראל, ונדע הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק <Meeting> ומתוק למר, הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים, הוי גיבורים לשתות יין ואנשי חי למשוך שיכר. מצדיקי רשע עקב שוחד וצדקת צדיקים יסירו ממנו, לכן כאכול קש לשון אש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 וגלגליו כסופה, שאגה לו כאן לביא, ישאג ככפירים וינאום ויוחז טרף, ויפליט ואין מציל. וינאום עליו ביום ההוא כנעמת ים, ונרפט לארץ והנה חושך, צר ואור חשך בעריפיה.